І бачу я в один дохмурий день Замайоріла постать вдалині. Невже до мене Юда йде, Щоби повіситись в мені? «Це ти про мене?» – спитав князь. «Ну, звичайно, про мене. От ти який. За що? Я ж хотів як ліпше. Для держави. Я врятував її. Якщо ви, Юда...» «То я та осика», – зітхнув пустельник. «Я проник йому в душу і дав розум. Для чого? Невже тільки, щоб загибель його була у сто крат болючішою? Навіщо я виховував у ньому розуміння краси і добра? Навіщо зробив з нього поета? Поети так тяжко вмирають, і немає їм на цьому світі місця» бо вони натутешні і я вмер сказав дракон і ви побачили зло не від мене пустельник витер долонею мокре обличчя я казав не від нього зло воно в нас самих держава спала я мусив її розбудити аж застогнав князь але розбудити не державу – а лихі інстинкти, сказав пустельник. Це ще добре, як народ на цьому й заспокоїться, а як ні. Що буде, коли відчує, що йому замало смерті змія, бо зло ним не вичерпалося? Що буде, коли він кинеться шукати і інші джерела зла? Чи всі вони будуть справжні? Одного дракона на всю державу замало? Де взяти ще стільки драконів, аби кожен з нас мав кого розп'ясти? Де взяти стільки юд, аби мали на кого перекласти провину? Коли народ не має кого проклинати, сили його підупадають. Боже, пошли нам драконів, не обділи нікого, навіть юродивого. Навіть не тьому, дитини, бо й вона мусить мати свою турнію. Вітер скачував у печері, стогнав і заводив, ніби на похоронах. На скелі з тріскотом повалилася сосна і полетіла враз кміть головою. Упала, хруснуло важко і розлетілися скалки на всебіч. Вороняче гніздо одірвалося і покотилося до князя. Ось і шапка. Чудова шапка, засміявся князь і насадив гніздо на голову. Гей! Чого замовкли? Виговорились? А що мені тепер робити? Поки був дракон, я мав сенс жити. Був світлий обов'язок знищити змія. Вже тоді мене лякав кінець. Ну, знищу. А що далі? Зворотного шляху не було. На вагу поставлено честь держави. До того ж я був не сам, зі мною був весь мій народ. Але тепер, коли дракона убито, я залишився сам. І нема в мене ані ворога, ані друга. І нікому нема до мене діла. Все розповзлося по норах, а зараз мені холодно. Холодно. І ніхто мене не зігріє. День заходив за гори. І на галявину почали сповзатися сутінки, наче половці, припадаючи до землі. І світло відступало перед ними, спорхувало вгору і відлітало в незнану височинь. Озерце пінилося, наче відьомське варево, виступало з берегів, женучи на всі боки темно-жовті потоки з дичавілої води. Скоро вся галявина заклекотіла і затанцювала в шаленій хлюпанці. «Нічого, хлопці!» – цокотів зубами князь. «Переживем!» – і не таке переживали. Вода його оточила і вирувала вже довкола ніг. Князь виліз на могилу і сів поруч пустельника. «А вам хоч би що?» «Не мерзнете! Я вже теж трохи зігрівся. Пийте, пийте! Скільки тобі? Вісім? Можна!» Скоро споночило, скелі потемніли і розчинилися в загуслій темряві, а злива не вщухала. Вітер, що дув з печери, лопотів чорними вітрилами дощу, збиваючи їх у тісну масу і з ляскотом кидаючи поверх потоків.